Звівшись, стала мову копана, добру хвилину дивилася в одну точку, наче чекаючи відповіді, потім сплеснула в долоні, вдарилася в боки. До обіда покосили, гострі коси потупили. По обіді спочували, гострі коси поклипали. Іншого разу я бачив її, в чому мати на світ народила. Проспівавши, як поїхав мій миленький на базар до рідні, «Купив мені черевички. Ось вони на мені». Вона ступила в розтоптані личаки, розвела руки і підстрибуючи кричала. «Щоб я його голубом звала, щоб я йому правду казала, я не буду голубом звати, я не буду правди казати». Текля зійшла з розуму, коли від тифу повмирали її чоловік і дворічна дівчинка. Хату її обминають. І як пристане ще спокути, через пліт сусіди кидають недоїдки, а хлопчата зацькували сердешно, вона й на вулицю не показується. Її вишкірений рот і безумні очі, що кожної миті можуть спалахнути нестямним блиском веселості, гримаса, лихоліття. Але чого вона всім підточує сумління? Цього я ніяк не можу збагнути. «Три дні, кумикання, три півлітри горілки, і от я отримав зручний та безвідмовний інструмент». «Бронебійний шпіц придався на вістря. Скреблимо його на зміну старим напильником, аж остогидло. «Молотковський не взяв грошей. Навпаки, дякував мені. Якщо не заперечуєте, собі таке зроблю для металу. Навіть сто штук». А знаєте, чув, що самі будете ковалювати. То є наш секрет. Я не боюся конкуренції, пане Молотковський. І все ж таки із солідарності. Чому справді було ніяково чи нащупав ґрунт для поважної розмови, важко було розібрати. Такий він мав невинний вигляд. Він почухав залисину, розводячи брудний під, переставив обценті, чогось збив на бік дашок Кашкета, ставшим схожим на задеркуватого підлітка. Правда, робітнича солідарність, таки присмачив він партійним перцем, не щось зовсім відмінне, і очі його засвітилися журбою. А людська, пане Молотковський, ближче вона чи далі? Інтереси. Він нахмурився, підшуковуючи слова. Не люблю ідей скороспілок. Інтереси – річ тимчасова, а людина – давня. Я ще зі Львова знав заробітчанську платформу соціалістів, і хоч після того, як він мені став у пригоді, було трохи незручно. Вирішив все-таки дати йому зрозуміти, що даремно старається. Мабуть, людська солідарність нині важливіша, додав я. А що нема людей справжніх? то це, клопіт, тисячоліть. Ви ж знаєте, що християнство в нас не почалося після купелі в Дніпрі». Молотковський розминав на долоні дрібку шміру, і мені здалося, що він не слухав. «Пане Молотковський», – покликав я, – «усі владики на перших порах приголомшували гуманізм своєю найсвятішою ідеєю і пальцем у палець не били, аби він утвердився в житті». Так-то воно так, сказав він, але питання нашого часу, як і всіх часів перебив я, мати совість, бути людиною, бо ті, що підростають, не простять нам нашої легковажності. Вони продовжать боротьбу. Безперечно, погодився я, коли вони здичавіють зогиди до нас, відкинувши наш досвід, боротьба буде та. Вони підуть далі не здавався Молотковський. «Що вони там робитимуть? Будуватимуть соціалізм». «Соціалістичне суспільство», – я умисне не докінчив, даючи цю можливість Молотковському. «О, не кажіть», – змокнув він. «Люди завжди хочуть мати щось з того, чого чекають. Я дотримуюся тієї ж думки, що й ви». На острові Гомера в Атлантичному океані мови не відають, розмовляють за допомогою посвистування. Ми з Молотковським порозумілися приблизно настільки, наскільки би порозумівся я, посвистуючи з мешканцями того острова.